33 незламні. Це жниця Анастасія. І ні, це не запис. Я звертаюся до вас в прямому ефірі, бо я жива. Звісно ж, будь-хто може викинути такий фокус, використавши мій мисленєвий образ і ще сотню інших технологічних трюків. Саме тому я хочу, щоб ви сумнівалися в цьому ефірі. Сумнівалися достатньо, щоб зробили все можливе, аби його спростовувати. Робіть усе можливе, щоб довести, що це підробка. Бо коли вам це не вдасться, доведеться прийняти, що це реальність, що я реальна. І коли ви переконаєтеся, що я справжня, тоді ми зможемо перейти до суті. Перший ефір був короткий і милий. В ньому було достатньо переконання, достатньо впевненості і не дарма. Анастасія знайшла дещо серед інформації про місячну катастрофу, щось важливе. Їй вдалося те що не вдавалося нікому іншому знайти докази, котрі були поховані там, в другорядному мозку, ще задовго до її народження. Шторм знав, що вони були там, але за законом він мусив нічого з цього приводу не робити. Справи жінців були справами жінців. Він не мав у них втручатися. Але Шторм мав знати, що саме вона знайшла. Він знав кожну часточку свого другорядного мозку. Їй хотілося знати, чи зрадів він через її знахідку. «Я надзвичайно тобою пишаюся», – сказав їй верховний клонок Тенкаменін. «Я знав, що ти це розгадаєш. Жниця Македа, звісно, мала сумніви». «Я озвучувала здоровий скептицизм, захищалася Македа. «Восени і курчата курми будуть». «І не варто класти всі яйця в один кошик», – додав баба. «Цікаво, що з'явилося раніше, кури чи яйця?» Це, звісно, розсмішило Тенку. Але сміявся він недовго. Щось гнітило верховного кленка. Їх успіх, прихована напруга, відчувалася весь день. Це було очевидним навіть Джеррі, хоча зазвичай капітан не демонстрував своїх емоцій. В одній представниці мого екіпажу зібрали родича, розповів Джеріко. Я маю поїхати в місто і втішити її. Він ніби завагався, немов знаючи більше, ніж було сказано. Я пізно повернуся. Скажи верховному клинку не чекати мене на вечерю. Коли решта посідалася на вечерю, в кімнаті панував похмурий настрій. Не напружений, але сумний наче тягар світу, що каменем лежав у них на плечах, щойно подвоївся. Анастасія гадала, що знала причину. «Це був мій ефір, чи не так?» – запитала вона, порушуючи тишу за салатом, що в'янув від ваги загального настрою. «Люди не зреагували так, як ви хотіли. Це було марнування нашого часу». «Аж ніяк», – сказала Македа. «Мила, ти була чудесна». «І», – додав баба, – «я моніторив онлайн-балички. Мережа буквально кипить». Я б сказав, що ти наробила більше хвиль, ніж ендура. «Жахливий жарт, бабо», – заговорила Македа. «Просто жахливий». Тенкаменін не відреагував. Він, здається, загубився в своїй зелені. «Тоді що відбувається?» – хотіла знати Анастасія. «Якщо щось не так, ви маєте розповісти мені, що саме?» «Вчора ввечері дещо трапилося», – нарешті сказав їй Тенкаменін. «В Північній Мериці». Анастасія морально підготувалася. «Це стосувалося Рована Даміша?» Тенка відвів погляд, як і баба, але жниця Македа витримала її лютий погляд. «Так, насправді стосувалося». Анастасія так напружила пальці на ногах, що відчула, як у неї починають відніматися ступні. «Його зібрали!» – мовила Анастасія. «Годдард його зібрав!» Сказати це самій чомусь було краще, ніж почути від будь-кого із них. Але Тенка захитав головою. «Його мали зібрати!» – сказав їй Тенка. «Але він утік!» Анастасія аж зігнулася від полегшення. Це не дуже пасувало жінці, тож вона спробувала опанувати себе, але всі вже побачили. «Він із тихастями», – мовила Мекеда. «Ніяк не зрозумію, чому вони його врятували». «Він ворог їхнього ворога», – звався баба. «Проблема не в тому, що він а в тому, що трапилося потім», – провадив Тенка. Годард сказився і наказав влаштувати масове збирання за межами того, що ми будь-коли бачили. Знищили майже 30 тисяч душ, а до всього він наказав уполювати тих, кому вдалося втекти, разом із їхніми родичами. Він посилається на третю заповідь. «Наче вона тут доречна!» – вибухнула Македа. «Коли ти ще не засудив весь стадіон до страти, хто б не тікав!» Анастасія змовкла. Вона все усвідомлювала. Вона намагалася не відповідати, бо це було занадто значною інформацією, щоб відповідати. Рован був в безпеці. Але через це... Загинули тисячі. Як вона мала з цього приводу почуватися? Твій ефір вийшов якраз під час цієї події, перш ніж ми дізналися, сказав Тенка. Ми гадали, що це затьмарить твою появу, але вийшло навпаки. Враховуючи новини, це робить ще важливішим усе, що ти маєш сказати. Ми хочемо пришвидшити наш розклад. Влаштувати наступний ефір завтра ввечері. Люди мають почути вас, Анастасія, мовила Македа. Ви голос надії посеред жаху. Так, звісно. Сказала їм Анастасія. Я проведу наступний ефір, як могла швидше. Подали основну страву. Настільки сиру печеню, що вона була аж кривава. Такі речі не мали б турбувати жінця, але сьогодні, доки служник різав м'ясо, їм довелося відвести погляди. Це знову жниця Анастасія. Ви вже спростували мою справжність? Чи вже зробили те, що моя менторка, жниця Марія Кюрі, велика дама смерті, називала б належною обачністю? Чи може ви готові повірити заявам різноманітних цитаделей жінців, які підтримують бажання панівного клинка Годарда захопити дедалі більше території світу? Вони, звісно ж, кажуть, що я фальшивка. Що ще вони можуть казати, щоб тільки не розізлити Года? Того самого Годарда, який запросив десятки тисяч людей, щоб засвідчити збирання, що виявилося їхнім власним. Він стверджує, що жнець Люцифер потопив Ендуру, ніби це беззаперечний історичний факт. А оскільки я була там то можу сказати вам, що це неправда. Жнець Люцифер був на ендурі. Спогади свідків, які вижили, це правда. Але чи затопив він ендуро? В жодному разі. Впродовж наступних днів я надам вам докази, які чітко покажуть, що саме трапилося на ендурі і хто був винен. У скляному шале Годарда виявилося неочікувано мало речей, які можна зламати. Айн спостерігала, як Годар намагався, але вони просто жили у світі, де все мало на занадто хорошу якість. І набридло намагатися його втихомирювати. Тепер його заступники могли стати його пастухами. Сьогодні це був нічше. Костянтина вже кілька днів не було видно. Він начебто зустрічався з представниками регіону Одинокої зірки, намагаючись переконати їх віддати Рована, але вони досі заперечували, що він узагалі в них був. Помічниця Франклін не хотіла навіть наближатися до Годарда, коли він був у такому стані. Повідомте, коли він знову стане людиною казала Арета і йшла у свої покої на поверсі, що був досить далеко, щоб не чути його шаленства. Його останній вибух роздратування викликало друге повідомлення до світу від жниці Анастасії. «Я хочу, щоб її знайшли!» – зажадав він. «Знайшли і зібрали!» «Її неможливо зібрати!» – спробував пояснити заступник Нічча. «Подобається це вам чи ні, але вона і досі жниться!» «Тоді ми знайдемо її і змусимо саме зібратися!» – вулав Годдард. Я змушу її так страждати, що вона сама себе прикінчить, щоб це припинити. Ваша світлосте, підозри, які на вас після цього впадуть, не варті ризику. Це змусило Годдарда жбурнути стельця в інший кінець кімнати. Він не зламався. Айн спокійно сиділа в конференц-залі, спостерігаючи, як між ними розігрується драма. Ніцше постійно поглядав на неї, щоб допомогла, але вона навіть не намагатиметься. Годард буде нерозсудливим, доки це не мене. Крапка. Тоді він знайде раціональну відмовку за все, що робив під час свого розладу. Раніше Айн вірила, що вчинки Годарда були частиною більшого плану, але тепер вона бачила правду. План завжди з'являвся після дій. Він завжди блискуче знаходив виходи у хмарах своєї люті. Як-от переконати себе, що збирання в Майкл Гай було рішучим актом мудрості. Наслідки масового збирання не забарилися. Ті регіони, що не підтримували Годарда, почали виступати проти нього. Півдесятка регіонів оголосили, що нададуть імунітет будь-кому, хто вирішить полишити територію Годдарда, і вдосталь людей приставали на цю пропозицію. Однак, незважаючи на все це, ті, хто підтримував Годерда, також оживилися, наполягаючи, що ті люди на стадіоні заслуговували на збирання, Бо всі, хто хотів стати свідком страти, заслуговували на те, що отримали. І це попри те, що вони, напевно, і самі дивилися перш ніж прямий ефір перервався. Та більшість людей не пристали на жоден бік, вони просто хотіли зникнути у приємностях своїх життів. Доки погані речі траплялися деінде з кимось, кого вони не знали, це було не їхньою проблемою. Хоча всі знали когось, хто знав когось, хто був до того дня на стадіоні і не повернувся додому. Нітше продовжував намагатися заспокоїти Годарда, який лютував у конференц-залі. Анастасія, це ніщо, ваша світлосте, сказав Нітше. Але якщо відреагувати на неї, ви зробите її значно важливішою, ніж вона має бути. «То я маю просто ігнорувати її звинувачення?» «Це лише звинувачення, і ми навіть не знаємо, в чому вона вас звинувачує. Вона сверблячка, яку краще не чіпати ваша світлосте. Це навіть розсмішило Айн, бо вона цілком могла уявити, як Годдард чеше сверблячку, доки не стече кров'ю. Нарешті виснажений Годард гепнувся у крісло і втихомирив свою людь. «Розкажіть, що там відбувається!» – зажадав він. «Скажіть, що я маю знати!» Ніч сів за конференц стіл. «Союзницькі цитаделі жінців або підтримують ваші дії на стадіоні, або мовчать. Цитаделі жінців, що виступають проти вас, закликають вас самозібратися. Але мене більше турбує потік людей, які перетинають кордон із регіоном Одинокої Зірки». «Ви хотіли страху?» – приєдналася Айн. «Тепер ви його маєте». «Ми розглядаємо можливість будівництва стіни, щоб зупинити вихід». «Не сміши!» – сказав Годард. «Стіни будують лише ідіоти, нехай тікають!» А коли ми успішно поглинемо регіон одинокої зірки, ті, хто покинув Мідмерку, отримують мітку для збирання». «Це так ви вирішуєте всі проблеми?» – запитала Айн. «Збирайте». Вона очікувала, що він на неї визвіриться, але він заспокоївся. «Це те, що ми робимо, Айн. Це отриманий нами інструмент. Єдиний інструмент, яким ми можемо користуватися. І ще, – продовжив Ніче, – є проблема з тоністами». «Тоністи!» – заволав Годдард. «Чому в програмі завжди є тоністи?» «Ви перетворили їхнього пророка на мученика», – зауважила Айн. «Незважаючи на ваше переконання, з мертвими ворогами важче боротися, ніж з живими». «Хоча...» – завагався Ніча. «Хоча що?» – повернувся до нього Годдарт. «Хоча ми отримаємо звіти, що дзвін з'являвся перед людьми». Годдарт з огидою буркнув. «Так, я знаю. У хмарах, у візерунках спалених тостів. Ні, ваше світлості, я маю на увазі фізично». І ми починаємо думати, що ці звіти можуть бути правдиві. Теж це не серйозно. Ну, ми так і не підтвердили, що мертве тіло справді належало дзвону. Можливо, що він і досі живий. Айн глибоко вдихнула, підозрюючи, що зараз розпочнеться новий раунд ламання речей, що не ламаються.